a uh... njërë se takohemi në emisionin atje ku borojnë virtuitet. Madhështia e njëriut lukë qëndrëm në krejlartësin e ti. Për kundrazi, njëriu i madhë mundohet vazhdimisht që vetën e vetë të bëjt të kapshëm dhe të prekshëm për të tjerët. Të bëjt vetën të prekshëm për të gjithë, të komunikoj, të ndërtoj ura, livje, komunikimi me të gjitha shtresat e shocërits. Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Nuka pikë dyshim se ka dhënë shembullin më brillant të një personaliteti të tillë të kompletuar. Ai edhe për fëmijët ishte i kapshëm dhe i prekshëm. Jo rol ndolta çu fëmijët të afërm apo të largët të hipnin mbi spinën e tij. Derisa njerëzit e mëlenje madje trimat kalorësit luftëtarë mazë jenë gjumin që të zgjatnin dorën për tu përshëndetur me të. Paqemi dhe sallallahu alaihi wasallam tregoi një butsi dhe ngjeshmëri maksimale ndaj fëmijëve dhe shumë aspekte të kësaj ngjeshmërie. Madje edhe disa shembuj praktik do t'i vorejmë gjatë minutave në vijim për shoshrime tonë së bashku. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhruar për shëndetjet dhe bekimet. Qofshin për të dërguarën e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të ndëruar qikues në takimin e kësaj radhe, në një farë mënyre do të, tentojmë, të ndriqojmë një aspekt shumë interesant të jetës dhe të personalitetit të Muhammedit s.a.ll. Në të vërtet, gjithë një duke e zhvulluar madhështin e personalitetit dhe karakterit të ti, bëjmë përpjekje që edhe ne të frymzohemi dhe të inspirohemi nga ato sjelje, nga ato gjeste madhështore, nga ato qëndrime shumë humane, po sasërisht atot cilat shprehen në kujdesin që të regojë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, njeri jo i madhë. Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem në mënyrë të veçant të regojë vëmendjen e ti ndaj kategorive të cilat më te për setë të tjera të kanë nevoj për, për kujdesjen, vëmendjen dhe për krahjen e shosëris. Fëmijët pa dushim janë përgjëgjësi, në një farë mënyre janë barë, po një kosisht janë edhe pasurija, në thesari një shoqërije, nga se ata përbëjnë që lizen e shëndosh të së ardhmes së mirë, të së ardhmes së mbarë të një shoqërije. Muhammedi, sallallahu aleyhi vesellem, e din të fare mirë se fëmijët e kohës së ti janë burat e së ardhmes. Atat cilët luanin dhe dëfreshin në përso kachet e medinas, ata janë ata cilët në të ardhme në do të bartin misionin e madh dhe me pesh, të për cilje së fjales e Allahut të kënjerëzimi. Mirë po jo vetëm për këtë arsye, por fjeshtë vetëm pse janë kriesa të dopta, vetëm pse janë kriesa që vërtet kanë nevoj që të tjerët të tregojnë kujdes dhe në gjeshëmërin dhe i tyre, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dha shembullin më të mirë se si duhet të praktikohet një gjë e tillë. Kemë përmendur në të kaluarën shembuj praktik se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i përshëndeshte fëmijët ualëdhatonte kokat e kë shtu me radhë e kë shtu me radhë. Pika në të cilën do të ndalemi në vim është mëshira dhe ndjeshmëria që ka të reguar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ndajtë të fëmive. Dhe kjo mëshirë, kjo dhe mëshuri, kjo ndjeshmëri, gjithsesit duhet tjetë e përshkuar nga, nga tishmëria e njeriut për tolerancë, nga se fëmijat nuk janë të vetëdishëm ma dje asë për shumë sielje dhe gjestet të tyre. Most flasim më për pasojat që vinë pas asaj. Kështu që Zemërgjërsia dhe toleranca të regon se fëmiju do të jetë shumë rahat, do të andi vetën shumë komod, që të silet ashtu si a i do, duke mos e limituar, duke mos e kufizuar, e të mos flasim më për sankcionime apo ndëshkime. Muhammedi sallallahu aleyhi vesellen, tolerante që njipat e ti, Hasani dhe Huseini, radiallahu an huma, Allahu qofti knachur me ta dhe me prindrit e tyre, një pat e ti, ti hipin në bishpin, apo të afrohen, afer ti, të bëjnë gjestet, cilat ne, të gjith edhim, se qëfar gjeste, dhe qëfar sielje, bëjnë famijet, me gjitha te Muhamedi, sallallahu aleyhi sallam, i tolerante, dhe jo vetëm kach, aj ulej, gjunjezohej, dhe i lejonte, që të hipin në bishpinën e ti, ti. nëse ndonjeri, donëte që ti largonte, Muhamedi, sallallahu aleyhi sallam, i thon lej le të knachen me të shaluarën e tyre. Mirë po kjo nuk ndodhët e vetëm në shtëpi, nuk ndodhët e vetëm në jetën e përditëshme. Muhammedi sallallahu a.s. ishte shumë tolerant, edhe kur ishte duke kryer i badet, edhe kur ishte duke e falur namazin, vinin do njerin nga një pateti, dhe i hipnin mbi shpin, dheri sa a e qëndron të nësejgjde, dhe kjo aspak nuk eshte qëtëson të Muhammedi sallallahu a.s si ta shqetsoj kur a i vërtet ishte pronari i zemrës së gjërë. Toleranti, shembuli i tolerancës. Ma dje, njëve primi këtili fëmive, do të kemi parasysin në asë një mënyrë nuk e prish në amazin e asë i ahumbë vlerën, atër pëse të mos bashkojmë dy gjërat rëndësishme. Vlerën e namazit, e cila nuk të senohet në asë një mënyrë, dhe rahatin, komoditetin, ngrohëcin, ço do t'ia ofrojm fëmijëve tan dhe fëmijëve për rrethneve qoftë edhe duke i toleruar që të na hipin mbi shpinë. Qoftë kjo edhe derisa jemi duke u falur ose duke e bër ndonjë punë të rëndësishme dhe serioze e cila në vete nuk paraqet ndonjë rrezik për fëmijët. Kështu silloi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me me fëmijët dhe kështu i trajtonte ata. Jo vetëm ata cilët në mënyrë të drejt për drejt kishin mundësi të apreknin dhe t'ja afroheshin Muhammedit sallallare i sëllem. Mirë po, a i hynte në namaz dhe kure dëzjon të vajin e foshnjes, nëzitonte për ta përfunduar namazin, vetëm e vetëm nga frika se mos nëna e asaj foshnje është duke u falur në gjemat. Thot Muhammedit sallallare i sëllem në një hadith i cilit të këne i transmetohet në mënyrë autentike, inni le edhkullu fi salati, wa ana u ridoan u tileha, fe esme u buka e sabiji, fe ate gja u e zufiha, khashjeta ma te gjidu umuhu min buka e. Thotë un hyjë në namaz, dhe e kam njetë, dhe në thotë në brendin time, dua që atë namaz të fali pak më gjatë, se zakonishtë. Mirë po, me të filuar të namazit, E dëgjoj vajin e një foshnje. Me njëherë më shkon me ndja se mos nëna e asaj foshnje është duke u falur meneve, andaj duke e patur parasysh se që farë ndin nëna në zemrën e saj, kur e dëgjon vajin e fëmijës së vetë, thotë unë e shkurtoj në vazin dhe e fali, e fali më shpejt se sa zakonishtë. Kushve prongë kësisoj? Aji i cili ka ndzitur dhe ka stimuluar shumë që të falet në vazin dhe të respektohet, Aji i cili kur është falur vetëm, është falur atë që gjatë sa që janë ejnë tërë këmbët nga qëndrimi në këmbë. Aji i cili, vërtet, asë një njeri nuk ka mundur të falë namazin si kur se ka falur aji, të njëtin e hasim se po e falë namazin shkurt dhe me një doz të lejuar të nëzitimit, pse vetëm e vetëm për të, ma, për të mos i avështirësuar asë foshnjës e asë në nasë, e asë në nësë foshnjës. Madje, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, kanë zitur dhe ka inkurajuar, që njeriu të kujdeset ndaj të gjithë fëmive në përgjithsi, mirë po të ketë një kujdes të veçant për fëmijët e vetë, nga se kujdesi i njeriut për fëmijët e vetë, nuk është vetëm një bamjërësi morale, për është një obligim, kras aspektit moral, është edhe obligim juridikë, A ndaj njeriu jo e ka obligim të familjen e vet dhe fëmijët e vet të tregojë ndaj tyre një kujdes të shtuar në mënyrë obligative. Kur njerëzit kishin fëmijë dhe ne e dim se çdo njerëz gëzohet kur Allahu foqiplot i dhuron fëmijë, mirë po njerëzit në përgjithësi anojnë pak më shumë ka fëmijë të meshkuj dhe kur Allahu i jep të fëmijë femra ka qenë një mentalitet i prapambetur i asaj kohet që i urenin fëmijet femra. Ashtu sikur se egziston një mentalitet ndoshta për momentin jo shumë ishpalur botrësht, edhe të këne. Njerëzit në përgjithsi më teper i dojnë, i duan djemët, të se sa i duan vajzat. Por Muhamedi s.a.w. jo vetëm që nuk bënd të dalim në mes fëmijve me shkuj apo femra, nga se ati allahu, allahu i kështë të dhuruar më të e për fëmi i femra më adje me shkujt djemët i vdichën uh, si foshnje ndërsa vajzat i uritën dhe a i donët e ato shumë por edhe për muslimanët tha në mënyr i nëkurajuese men ale gjari e tëjni khatta të bluga gjë e jo me lëkijameti ana wa hua wa dhamme asabiha thot a i cili i rrit dy vajza derisa ato të rriten dhe të pavarsohen por këy kujdeset duke i ushqyer, duke i veshur, duke i edukuar në ditën e gjykimit thot ai edhe un do jemi të jemi kësi soi dhe tregoi me dy gishta e tij për të treguar afërsinë në pozicion për të treguar nderin dhe shpërblimin që përgatit Allahu i madhruar për ata që rrisin fëmijë në përgjithësi risin fëmijë fëmra në veçantë. Aisha, Allahu qoftë i kënaqshur me të, transmeton: Një herë isha duke qëndruar në shtëpi vetëm. Erdhë një grua me dy vajza të vogla për dorë. Ajo grua ishte një grua e varfër, një grua e mirë, një grua skamnore, e sprovuar dhe e lodhur nga skamia dhe varfria. Dhe kërkoi prej meje diç, ngase kishte kaluar kohë e gjatë çun nuk kishin grën asgjë andaj mulot i jepja pak ushqim për vete dhe për vajzat e saj kur shikoi Ajsha radhiyallahu anha në shtopin e saj në vëmën e saj në dollapin e saj nuk gjeti gjatë tjetër përveç 3 kokra hurma dhe ia dha asaj gruaje asaj nënë të lodhur Ajo, njërën i asgjati njërës vajzë, tjetërën i afrojë, tjetërës vajzë dhe të tretën po përgatitej që të hanë të vetë. Në momentin kur ajo po bëhe i gati që atë koker hurm të a fuste në gojën e sajë, dy vajzat, dy bijat, vetëm se i këshin ngrën të vetat, andaj i drejtuan shikimet e tyre ka goja e së amas. Ajo e kuptojë dëshiren, apo më mirë të themë e kuptojë dhe bashkën djeu urin e tyre, andaj e largojë atë kokër hurm nga goja e ndau në dysh dhe i adha se cilës prej tyre nga gjysëm kokër e hurm. Ska dyshim se një sken e këtil, një pamja e këtil e prej ku pa mas nënën e besimtarëve, a e shenë, Allah qofti kënaqër me te. Ashtu që Mbeti duke menduar dhe duke u lutur për mirëqenjen e atyre njerëzve. Erdi Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem në shtëpim e vonë. Dhe mes tjera sh, gjatë bisedave që i bëjnë bashkëshortët në dërmjet vete, a ishe ja po i tregon të dërguarit të Allahut se kësisoj më ndodhe sotë. Dhe ja përshkroj në njarjen derin detaje ashto si, si e kishte përjetuar vetë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kurë ndajoi këtë ngjarje prekse e dha një koment të shkurtër. Për shkak të atij xesti Allahu do ta shpërblej atë nëna me xhennet. Me një fjalmë dy gjysmë të hurmës, të sapo marr, të sapo pranuar si lomosh nga Aishja, ajo grua e fitoi xhenetin për shkak se u kujdes dhe të regoj më shirë të skajshme dhe dhe më shuri të skajshme për vajzat e veta. Kjo ishte mënyra se si Muhamedi s.a.s. i mësonte dhe i edukonte muslimanët që të silen me fëmijët e tyre në veçanti, por edhe me fëmijët në përgjithsi. Ndërsa a i vetë gjithë një jepë të shembulin më të mirë, shembulin më të shkëlqyëshëm, se si duhet të jetë cilja dhe butësia me fëmijet. Njeri prej shokove të Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, transmeton, thot njëherë ishim duke e falur një namaz prej namazeve të ditës, dreken apo i kindin. Dhe Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, në njerën prej sejgjdeve, në njerën prej rasteve sa ishte duke të qëndruar në sejgjde, qëndroj shumë më gjatë se zakonisht. Dhe në thot, bëri një qëndrim, ashtë të gjatë, sa që nuk ishim suar të përjetonim në namazin ton me të dërguarin sallallahu aleyhi vesellem. Ky sahabiu, thot, unë thot, duke menduar mos kanë doður në dë një gjë, e ngrita kokën, pa e ngritur kokën imami, konkretisht Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Dhe e pash se njeri prej dy njipave të ti, Hasani apo Huseini, Allahu qofti knaqur me ta, i kishte hi për në shpinë. Fot pastaj kur e pash at gjendje ashtu un prap e ktheva kokën në sejdë. Pas një kohë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam un ngrit nga sejdëja, vazhdoi pjesën e mbetur të namazit dhe kur përfundoi namazi, dikush prej muslimanëve i tha: "O i dërguari i Allahut, përjetuam sot një gjë interesante, më të pazakontë se atë që përjetojmë në namazet tjera." Muhamedi Sallallahu alaihi sallam, u drejtuam e pytje. Qëfar ishte ajo? Thot në njerëm prej sejgdeve që ndrove shumë gjatë në sejgde. Sa që me nduam, mos të ka ndodhë ndonjë e keqe, ose mos është duke të zbritur shpalja dhe ti nuk po leviz. Muhammedi sallallahu alaihi sallam u përgjegjë. Nuk ndodhë as njëra, as tjetra. Mirë po pasi që unë rash në sejgd, njeri prej nipave të mi u leshuam bishpinën time, dhe nuk pa ta dëshirë ç't ia ja ndërpres çefin, ç't ia ja prish rehatin dhe prita derisa bëri çef, kur u largua ai, un u ngrihta nga sejsdea. Njeriu i cili i prin xhamatit në namaz. Njeriu i cili përcjell emanetin e Allahut fuçiplot tek i gjithë njerëzimi për të gjitha kohrat. Njeriu i cili udhëste shtetin udhiste ushtrin, korespondonte me mbretrit përandorët e kohës së vet, kënjeri i madh për shumë njerëz i pa prekshëm dhe i pa arritëshëm, jo se ishte despot, jo se ishte kryelart, e kështu me radhë, mirë po Allahu kështë të lëshuar respekt me bollëk në zemrat e njerëzve kërëshi personalitetit të Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem, kënjeri nuk heziton në asë një moment që fëmija të hipë në bishpinën e ti dhe ky për asë një moment të mos e shqetsoj ate. Një gjëtë të til nuk e bën qdo kosh. Një gjëtë të til e bën vetëm një riu i madhë. Vetëm një riu i cili përveç asaj që vërtet dëshiran të silet mirë me të tjerat e posa qërisht me fëmijat sikur se është rasti konkret aj dëshiran që ne vetë në ajap një mesaj dhe një porosi se sa duhet të jetë zemërgjërsia dhe toleranca i onë karshi fmive. Sa duhet të jemi, ne të gatshëm të bashkëve projmë me dëshirat e tyre për të luajtur, për të argëtuar, për të dëfryer, cilat janë mnyrat dhe cila ashtë maturia e cila ashtë e nevojshme për të ndërtuar ne urat dhe rrugët e livjes dhe komunikimit me fëmijet. Qofshin ata fëmijet tanë apo qofshin Fëmijët e të tjerëve. Mbi për këtë arsye të nderuar shikues, kjo temë është e rëndësishme veçantë nga se vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka trajtuar si të kthill në realizimin e projekteve madhore. Sikurse është kryerja e namazit ose gjëra të ngjashme, ai absolutisht nuk i ka pri privuar fëmijët nga hapësira për rrethti dhe ai me këtë ka treguar se edhe fëmiu e ka pozitën e vet në shoqëri edhe fëmiu i ka të drejtat e veta dhe në asë një mënyr ato të drejta nuk ka liri askosh dhe nuk ka komoditet askosh që t'i cenoj, t'i shkel, apo t'i shpërfil. Këtë në formën më të mirë e argumentoj me s'jeljet e veta Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Ai dashurin dhe nëgjenjat që i kishten dhe fëmive nuk hezitante nështë, ti shpreh edhe shumë shumë praktikisht, duke i përçafuar ata, duke i puthur, duke i përqdhëlur, duke i ledhatuar, duke i lejuar që të bëjnë në prezencën e tij çfarë ata dëshirojnë pa ndonjë kufizim të caktuar. Një herë kishte ardhur një njerëz prej Shkretirit, një njerëz novad, dhe e kishte parë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i mbante fëmijët në prehër, i donte dhe i pushte nga një herë dhe a ju që ditë dhe i tha, o Muhammed, a i pëthni ju fëmijët tuaj? Muhammedi sallallahu alaihe sallem duke shprejhur habi nga, nga kjo pyetje, i tha, pse ju nuk i pëthni tuajt? I tha, jo, unë kam dhjetë fëmijë dhe as njerin për e tyre kur as njëher nuk i kam pëthër. Muhammedi sallallahu alaihe sallem e këtë rast bëri një komendë. Tha, qëfaj kam unë Nëse Allahu e ka nxjerrur mëshirën nga zemrat tuaja. Ço do të thotë se puthja, përçafimi, dashuria e shprehur ndaj fëmijëve është pjesë e mëshirës të cilën Allahu i Madhruar e ka vendosur, e ka ngulitur në zemrat e besimtarëve. Jo vetëm kaç. Njëherë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem ishte duke lizëruar mbi mimber sipas gjithë xhasave duke mbajtur hutben e xumas. Dhe duke u folur besimtarëve në një ritual në cilin të cilin disiplina duhet të dominojë tek të gjithë. Asnjë njeri nuk guxon të flasë, as të lëvizë, as të mirët mendon diçka tjetër përveç me dëgjimin e lideratas së Xhumas. Duke qenë në këtë gjendje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hyu në xhamin dy nipat e tij, Hasani dhe Husaini, të veshur me petka të bukura, dhe një pamje e kthjellë e provokoi te imase Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Sa që, e ndërprej u ligërimin, zbritin nga mimberi, i mori një pateti, i përqafoj, i pufi, i deshti, pasta i lëshoj dhe u ngrit për të vazhduar ligërimin, me qërast edhe u arsuetua, tha këta dy janë bijt e mi, janë filizat e zemrësime, kër i pas në këtë gjendje nuk munda të bëj sabër, anda i zbrita dhe i përqafova. Kësisoj, si lejë Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, me fëmijët dhe jo vetëm kaç. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam kur udhëtonte dhe udhëtimet e asaj kohe zgjasnin me ditë, me javë, ndoshta me muaj. Padoshim se i gjithë qyteti dhe të gjithë banorët e Medinas mallë nxëheshin për ta parë dhe për ta takuar Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Në rastet ktila, kur afroj, afr Medinas, aje të kthjella kur afroi afër Medinas, ai dërgonte Njerë lajmtar për të lajmëruar ardhjën dhe kthimin e ushtrisë ose kthimin e speditas ose kthimin e njerëzve nga rruga. Njerëzit në këtë rastë zakonisht dilin në periferi për ta pritur, për ta përshëndetur, për tu çmallur spaku me sy të tyre me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur takoheshin në rastet e këtij laji jashtë Medinas, Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithnjë i merrte fëmijët në devën e tij. Një e vendoste për para vetës, një mbrapa vetës dhe kësisoj ata kishin nderin se më vonë edhe mbureshin me gjërat këtila që të hynin në medine duke kaliruar së bashku deven e të dërguarit sallallahu aleyhi vësallem. Kjo lente gjurëm të pashlyera në shpirtin atyre fëmive dhe ata më vonë pasi që ishin bërë bura, akoma i përmendin dhe i përkujtonin ato gjëra, duke u mburr dhe një herë ishte rasti njëri thot un thot jam me më përparsi un kam qenë më i nderuar nga se kam qenë hipur në pjesën e përparme ndërsa tjetri thot jo un kam qenë më i nderuar nga se un kam qenë në pjesën e pasme ndërsa para vetes e kam pas të dërguar në Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Muhammed sallallahu alaihi wasallam Duke qen në namaz e mbante në dorë umamen, mbesën e vet. Mbesa e tij ishte umame e bija e Ebul Asit, do të thotë e bija e Zejnebës dhe e Ebul Asit, që ishte dhëndri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Atë mbesë e donte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e mbante në dorë e përçafonte, madje edhe kur ishte në namaz, dilte bëhej ikameti, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bëy imam. Në besën e mbante në dorë dhe kur binte në ruku edhe në sejgjde e lëshante, kur ngritej në këmbë e kapë të prapë dhe qëndron të bashkë me të. Kur hyrin në meke si shlirimtar, një hyrje triumfuese në kryet të një ushtërije gjigante, erdi me vjetëmi luftëtar e shliroj meken pa gjakderdhe, me gjitha te ishte një hyrje triumfale, por nështëri, edhe në këtë rast Muhammedi sallallahu a.s. të regoj një etik të veçant, etikën e triumfuesit modest, gjëtë të cilën nuk e hasim në asë një epizod tjetër të historisë njërzore, e hasim vetëm të Muhammedi sallallahu a.s. A i hyri në mek me një modestit të papar, hyri në mek dhe sigur se qëndronë në transmitime Mjekra vetëm sa nuk i prekte në shalën e kafshës së vet nga përulia dhe modestia. Në atë rast kishin dalur xhaxhaja i tij Abasi radhi Allahu an me bitevet për ta pritur. Ata akoma nuk kishin emigruar në Medinë. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i mori dy djemtë e Abbasit, i jerin e vendosi përpara tjetrën e vendosje mrapa dhe absolutisht nuk turprohej. Të nuk ngushtohej, nuk kompleksohej çë si tru, triumfues, si një njerëz lëndtar, të hyj në Mekë, ndërsa afër vetës ti kishte fëmijët. Kjo ishte sjellja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me fëmijët në të gjitha rastet. Ai madje fëmijët i inkurajonte për të bërë vepra të mira, nganjëherë i nxiste nga edhe duke u ofruar ndonjë shpërblim, nganjëherë u jepte dhurata e kështu me radhë. Mirë po rastet konkrete dhe shembujt për këtë gjë do t'i shohem dhe do t'i vrejmë në pjesën e dytë të emisionit pas një shkëputje të shkurtër andaj që ndroni me ne. <të> Përshikues mirë se këthejemi në pjesën e mbetër të këti emisioni. Jemi duke folur, posa qërështë për anën emotive të sjeljes edhe kujdesit që të regon të Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem ndaj fëmive. Praktikisht i vrejtëm disa nga shembuit se si aji silej me ta e kështu meradh. Mirë po, gjithë një e kështë e parasysh edhe anën emotive e cila pa dyshim se letë gjurëm në zhvillimin dhe formimin e personalitetit dhe karakterit të njeriut. E posa qërisht, kur a i kujdes është evident që është në moshën e hershme, dhe në thotë që është fëmija i vogël, duke që një i vogël njerëzit të regojnë kujdes të veçantë ndajti, a i s'ka dyshim se i ka siguruar para kushtet për të rritur me një rritje të mirëfilt, për të zhvilluar ashtu si duhet dhe për të formuar karakterin e vetë të drejt dhe stabil. Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem nuk len të rast pa promovuar vlera të këfëmijet, nuk len të rast pa len gjurëm në jetën e tyre, në një farë mënyre, posasërisht të kë bashkohanikët e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, është e pamundur qofshin ata bashkohanikët e ti e, të moshës madhore të rinjë bura ose pleqë, apo të qofshin ata edhe të moshët së mitur, si kurse janë fëmijët të zdo njeri prej tyre, ne hasim gjurëmat e gjishtrinjive, të them kushtimisht, të edukimit që bëri Muhamidi s.a. në umetin e ti dhe në bashkohanikat e ti. Kësisoj këtë e hasim edhe të fëmijët të cilët më vonë, kur do të bëhem bura, do të mburen dhe me krenari do të përkujtojnë se si, kanë hipur në devë bashkë me Muhammedin sallallahu aleyhi osellem, se si kanë marë pjesë në namazë bashkë me te, se si kur kanë qenë duke luajtur, a i ka kaluar prantyre dhe u a ka ledhatuar kokat ose kështu më radhë. Në anën tjetër, Muhammedin sallallahu aleyhi osellem angazhojë që fëmijët ti edukante dhe të këta të mbilte ndjenjen e konkurencës, djenien e konkurrencës së shëndosh. Dhe ai në jo në pak raste, jo në raste të izoluara dhe të kufizuara, por shpes i merrte bashkë moshatarët, do të thotë fëmijët që ishin moshatar të njëri tjetrit dhe shpallte ndonjëherë ndërmjet tyre. Transmeton Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma, i cili përmend një gest që e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me tre vëllezër të mitur të Abdulahut. Ai tregon se atyre u kishte thën Muhammedit sallallahu alejhi dhe sellem deri sa çndronte në një largësi në një distancë prej tyre, u kishte thën: "Cili prej juve do të arrijë i pari deri tek unë, do të fitoj kët dhe kët." Dhe në atë moment e kishte shpallur garën të hapur në mënyrë që të shoh se cili prej tyre do të vrapoj më shpejt, cili prej tyre do të ketë më shpirë të garuesi, cili prej tyre do të përdorë konkurencë të shëndosh e kështu me radhë. Në thotë qëlimi i ti ishte që ata e, ti mësoj se jeta në një farmënyre është aktivitet dhe angazhim për të mbjetuar. Në këtë angazhim pa tjetër se ka konkurencë, pa tjetër se njëriju duhet të vrapoj, njëriju duhet të ngute, të nzitoj, të, të sakrifikoj, dhe ata prej kësaj fëmirije do të mësoj një gjëtë atilë, e nëse janë gjendje të të bëjnë, nëse janë gjendje të angazhojnë dhe të sakrifikojnë, atëherë ata i pret edhe shpërblimi. Pra në asë një mënyrë nuk do të mbeten pa i shijuar frytet e angazhimit të tyre. Kështu pra Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, jo rralë i nëziste fëmijet që të garojnë dhe këtë e bënte për të arritur disa efekte. Efekti i nëziste, ngritjes në cilëtin e aftësive të tyre, qofshin ato fizike apo intelektuale apo tjera. Efekti tjetër ishte që ata të mësohen të konkurrojnë. Dhe efekti i tretë është që ata të synojnë shpërblimin. Të synojnë qoftë shpërblimet e afërta, ato të prekshme të kësaj bote, mirë po të mësohen gjithashtu që të shtypin egon, të sakrifikohen, të durojnë dhimbjet durorën mundimet djersitje të lodhjen për të arritur deri deri tek ajo tek e cila synohet që të arrihet, që të arrihet e gjithnjë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përfundimisht i lidhet me shpërblimin e vall, të cilin Allahu i madhruar e ka përgatitur për njerëzit e prerë të mirë dhe të dhëgjueshëm në xhenetin e Tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo vetëm kaç, por Fëmijët i gëzante shumë shpesh me dhurata Ne të gjith edhim dhe e kemi përmendur Shumë shpesh zemërgjërsin dhe bujarin e Muhamedit Sallallahu aleyhi wasallam Gati shmërin e ti maksimale Për të mos ndalur asgjë prej gjeje për vete Gjdo gjë që kishte ishte në gjendje Që tu ajepte të tjerve Madje ja jo vetëm kach por aj shëndetin e ti Kohën e ti, mundin e ti, djersen e ti, gjakon e ti Rahatin ishte në gjendje ta sakrifikoj për të mirën e të tjereve dhe për mirëqenjen e tyre. Ndërsa, do një gjë prej të mirat kësaj botën, do një pasurin, do një ushqim, do një stolin, do një petk, që eventualisht i vind të ndor, a i prap atë e nuk e kursente, por me to i gëzante të tjere. E në kuadrë të kësaj, një kujdes të veçant e kishte për familjet, transmitohet një gjë interesante, që ndodhë të vazhdimisht në kohën e Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Gjdo vit, kur vinë të koha e të vjelave, ensarat, banorët autokton të Medinës, vendasit, i mirnin frytet e para i mblidhnin nga kopshtet dhe nga arat e tyre dhe i silnin të kë Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Me atë rast, Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem bënd të dua dhe thonë të, o Allahu im, na e bekon neve qytetin tonë nai bekon Eve të lashtat dhe frytet e qytetit ton. Nai bekon Eve çdo gjë me të cilën na ke begatuar. E pastaj, prej aty ushime, prej atyre kulturave, prej atyre fryteve i jepte fëmijës që e kishte më së afrmi. Do të thotë për rrethti çndronin të rriturit, të mdhërit, burrat, plëqët, grat, fëmijët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam pas shqiptimit të kësaj duaje, së pari i ofrante një fëmie çaj tmerte të përfitonte edhe të ushqehej prej atyre fryteve. Një herë i erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një dhuratë apo më mirë të them disa dhurata nga mbreti i Abisinis në Xashiu. Në kuadrat të atyre dhuratave ndodhej edhe një unaz prej ari, gjë të cilën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam padyshimse nuk e përdori nga se stolisja e burave musliman e meshkujve me ari është rëpsisht e ndaluar si pas dispozitave islame dhe në atë moment kër i shpalosja të dhurata dhe e padë unaz ari e mori dhe i adha mbesës së vetë umames dhe i tha mere këtë ojbija ime dhe stolisu me te kësisoj ai, jo vetëm që e pranoj dhuratën e të cilën nuk e kishtet lejuar të përdorë dhe të stoliset vetë me te, mirë po një kohës ishtë me të njëtën e gëzojë një prej prezentëve, i adham besës së vetë nga se për femrat një gjë e tjilë është e lejuar. Të përmendësh sieljet, qëndrimet, fjalët, rastet e veçanta, se si është sielur Muhamedi s.a.v. me fëmijët e kohës së ti, me burat e së ardhëmës, vërtet nevojitet një kohë shumë e gjatë nga se ato raste janë të shumta, ato janë të panumërtë. Ato deri tek ne janë përcjellur në mënyrë shumë të besueshme. Mirë po, disa prej rasteve i përmendur, i përmendom vetëm sa për të ilustruar, respektivisht për të ndriçuar këtë aspekt prej aspekteve të personalitetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për të bërë dritë mbi një virtyt prej virtyteve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Besim shpresoj se Allahu do të na dhurojë mundsinë të takojmë يا وكيره يا وكيره درن تقيم الاراضي يولا نبركوديسيان الله في كل خط والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته خير الخلق قيام